Zastavil dalšího přednášejícího Jiří Hruba způsobí na Masarykovém univerzitě v Prně. Předtím pracoval v muzeu Kroměřista. nám něco o, o vytvarném zpracování málečných témat v 17. století. Tak, děkuji, že tam moje přednáška rektor školuje navazovat na přednášky profesora Nozek. Přestože se ten název je látky a jejich obraz umění, tak si uvědomíme, že vlastně vytvarné umění není v té době 17-18. století něčím, co by byla fotografie nebo nějaká dokumentace. Takže spíše se budeme dívat na skutečně ten obraz trošku prostředí malířské samozřejmě. Kdybych měl hned na začátku poděkovat také za pozvání na tuto filozofickou školu. A když mi Pavel Flos nabídl přednášku o válkách v 17. století, tak jsem si přirozeně na začátku vzpomněl na ten klasický výrok, že mezi zbraněmi přece mouzy mlčí. Na druhé straně však dobře víme, že když je to často pravda v souvislosti s ničením třeba. Nedostatku okamžitých prostředků na umělecká díla. Vždycky si musíme uvědomit, že v umění a umělecká díla ve starších dobách byla vždycky spojena s objednávkou. S tím, že nějaký objednavatel měl dostatek finančních prostředků na to, aby ta umělecká díla vznikla. A aby také byl ta, si požadavek na vznik uměleckých děl. Přece jenom se ale setkáváme s většinou reflexemi na to, co se odehrávalo v té době 17. 18. století. A také my dodnes, díky 17. století, se můžeme bálit, si můžeme v Darík prohlížet velkou řadu obrazů, grafických textů s tématem bitev, šarvátek, bojujících Indůtek. V takovém případě se můžeme dostat k modu, které jsem si přičetl v vašem filozofickou školu agrese, lež a nenávist a obhrana proti ním. Jak? Moje otázka potom může zní. jak do toho zapadá umělecká tvorba, když zobrazuje agresi, krutost, válečnou přahu. Může být určitou obranou před nimi, může být určitým vyrovnáním se s nimi, prostřednictvím výtvarného díla, a konečně, proč je v historických obrazárnách a darí tu dnes tolik obrazů, esteticky pěkných, zajímavých, s válečným násilím právě z této doby 17-18. století? Co tedy v těch obrazech zpatřili vlady dobový recipienti? Pak, když to nebyl dokument, o tom, co se odehrává, nebo nebyl to nebyl to žádná fotografie? Asi se mi nepodaří, tak jedinou odpověď, ale rozděl jsem si svou přednášku do čtyř takových čas. částí. Bude to přednáška hodně obrazová, takže mám připraveno poměrně hodně obrazku, a budu je nějakým způsobem komentovat. Začnu si úvodem, trochu mimo, protože na náš program 17. století, budu mluvit o Maxi Dvořákovi a obrazoválky tak, jak on ji popisoval době První světové války, dobuje 1216. Od toho bodu přejdeme potom k, k kapitole o různých způsobech, jak vznikaly obrazy bitevních scén a můžeme si je to rozdělit do několika základních modů způsobů. Třetí část bude taková kasi, bude vizuální část, které si představíme jeden z nejzajímavějších a také nejznámějších obrazových grafických cyklů Jacka Kalota. Budeme pokusit se hledat význam toho, co ten cyklus znamenal, a skončíme potom dekorativním vodopsu výtevních scén v Itálii. Jenom na okraji si můžeme povšimnout jedné věci, že samozřejmě ty výtevní scény a Obrazy nejenom války, ale také násilí souvisí se třemi možná hlavními tehdejšími v 17. Století, eh, tehdejší centry uměleckého života, což bylo Jižní Nizozemí nebo Fákské unie, Severní Nizozemí nebo později nazývané Holandské unie a Itálie. To jsou tři základní, jaké eh, jsou, které nám představí ty obrázy přičemž Všichni asi dobře uvědomíme, že nejlépe a nejvíce to vydělí o tom násilí v jižním nizozemi, respektive na francouzsko-nizozemských hranicích, trošku méně volanští nizozemci, kteří se k tomu zapojí jen do letkově 17. století, a samozřejmě, pak, když budeme mluvit o italských vítelních obrazech, tak si budeme všímat toho, jak jsou daleko více s uměním, nikoli s toho reálnou skutečností. Začnu tedy to první kapitolu a jak jsem řekl, jakým si uvedením do toho, našeho problému. problém. Max Vořák je český umění uměný, a vědecký střed umění, a byl představitel školy vědy umění, který letos slaví, nebo vzpomínáme, my ten slavíme vzpomínáme, výročí z takových nejznámějších zakladatelů vědeckých vědy umění, tak jak je studujeme dnes. A on zemřel v roce 1921 na Zámku, na na má oprazení, ale mě zaujíma, zaujíma, zaujíma z jednoho důvodu, a to z toho, že v roce 1916 byl vyzván, aby napsal příspěvek do válečného almarachu za léta 1914 a 1916, které, který vydalo Habsdurské ministerstvo Zuchra morální a současně i zdravotnické, je tam kříž, podpoře konvějící monarchy. Zdá se to být hodně zvláštní. Který v Českém historickém umění, neboť Max Božák nepatřil s tím dosávaným založením zrovna nadšeným propagátorům a podporovatelům války. A dodnes to, to zařazení jeho jednoho textu do to toho vyvolává na jedné straně ospachy, na druhé straně ale stejně takové opravné reakce. Možná ale ten jeho příspěvek měl trošku důvod protože do Almánku přispěl jeho přítel, básník Reinhard Maria Ril. A pokud si prohlédneme ten válčný Almának, tak zjistíme, že právě příspěvky Rylka a počáka trošku neodpovídají těm ostatním velmi propagandistickým a patriotickým, patriotickým textům toho válčného almana. Zatímco teď ostatní přispěvatele plněli zadání a nadšeně vyhrávali patriotické a monarchistické jelotké nadšení z budujícího vítězství a druhské monarchie v válce, na jelke, a dvořák si že válka má především odvrácenou tvář. Rozpoutává mášně, vyvolává hrůzu a smrt. Na zlořák si pro ten svůj článek který nazval Ilustrovaná válečná kronika, vybral obrazy z grafického cyklu Malíře Kový z první desetiletí 19. století. To, že si je vybral, nebyla tak ani zvláštní náhoda, protože sice ty grafické listy vznikaly v letech 1810 až 1820 a já je za svého života nevydal. Zůstaly zachovány pouze první otisky, nebo zkušební otisky, nepříliš kvalitní. A mu, mu, mu dnesky, ze kterých byl ti štět, je věnoval, daroval za královskou penzi do Královské akademie v Madridu. A ty grafiky nebyly vůbec vydány až do druhé poloviny 19. století. V roce 1863 poprvé byly vytištěné v velmi malém nákladu na a Teprve potom v roce letech 1993 a 1903 byly kvalitně vytištěné. Tak se stalo, že pak, že byste viděli ty také si když se tak nazvalo v roce 1903 tak ty novotisky jsou nechápány, jsou chápané jako novotisky, jsou chápány jako originály, protože to jsou ty první tisky, které nevímány. Takže z toho si můžeme pochopit to, že Max Vořák vlastně vymělal jakýmsi novým, novému do té doby neznámému umění práci nazval osudné následky španělské války s Napoleonem a jiná onchatická kapriča. A v tam byly asi přes 80 prafických listů, které e, jsou věnovány jednak válce, potom hlahu, který vypukl v válečné době a v té poslední části potom v rámci svých menších kapričí Kázal také určité rozčarování liberálů z návratu turbonu po roce 1814. Vyberu alespoň několik příkladů. Když se podíváme na ty jeho máločné grafiky, tak si také povšimneme, že ve spodních částech těch grafik jsou vždycky jakási jednoduchá. jednoduchá je to slova, nebo je to stejně tak. Tento obraz, on je to přece nechtyjý. Je to obraz, který ukazuje ty váličné růzy, kdo mi pomůže. Z části ohladu jsem si tady vybral, s čemu šále, a z, toho, z, toho, z té poslední skupiny rozčarování liberálů, to je nejhorší jak s pomocí duchovního vydává nové příkazy o vyhnání napolnodních vojsk. Respektive bude vstříšená právě. Max vořád dodává, toto nejsou nějaké dokumenty o historických událostech. Spíše se jedná o kroniku války obecně. kde o dotyk obecně lidského ve válce. Jen tehdy ve válce jsou rozpoutávány vášně růza a Praždy a devastace, rořící místa, ženy, které jsou znásilňovány, to všechno má na svědomí války. Bojový grafické listy nebyly tedy prvními příklady válečných jihudovitva neumění, ale přece jen ukazují na něco zcela odlišného, než s čím se v minulosti setkávají. Ve starších dobách byla totiž především válka heroizována, ukázal to výkončnost na některých skutečněch, stává se součástí budování určitého pomníku osobním či komunálním vznostem. Současně, pokud se díváme do minulosti, tak umělci, kteří zpracovávali témata heroizované války, také vždycky zpracovávají také v souvislosti s určitými uměleckými vypadnými problémy, které řešili. Pokud se podíváme jenom na nějaké vybrané příklady, tak z 15. století si představíme Paula Učela, který Malová pro výčejské do práce méční karky kolem poloviny 15. století. Při obrazy, které jsou která jsou to obrazy znázorňující vítězství Florencie nad Sierou. Tak e, není to nějaký dokument, který ukazuje, jak to, je to ale můžeme v něm vidět, také uměleckou snahu vytvořit. E, obraz s pomocí geometrické perspektivy. Velmi známé dva obrazy z roku 1503, které nebyly dokončené pro Florencii, od Michelangela respektive Leonardo, dva u a dva představují nepředstavují nějaké významné bitvy, ale jsou to významné bitvy z hlediska Florencie, hlediska jejich lokálních lokální dějin a také nejsou to, že oba ti umělci si vybírají něco z minulosti, nejsou to žádné rekonstrukce těch starých bytev, ale naopak si můžeme představit na nich, přestože nebyly provedené, že se staly určitým základem pro další a další pozdější generace malířů, co se týče na kompozice, Základní e, e, bitevní schéma a e, Rafael a Giulio Mano, co později, jsou autory velkého obrazu v Římě, klasicky renesančního obrazu bitevního městského mostu, která představuje nový formát, velký, velký formát také obrazové bitevní. Podobně 16. století jako ukázku si můžeme představit Tintoretta a jeho oblehání, dobytí zadaru Benátkami. Opět pro Benátské prostředí něco, co je spojeno s vanilismem a s mnohou barvy vytváření nějakého velkého formátu, ale co má sloužit k oslavě v Benátské na eh, oslava lokální společnosti, respektive oslava nějakého vojevůdce, je tématem je byla tématem tady těchto, těchto obrazů. Ke změně dojde poměrně brzy. Jestliže máme tady druhou polovinu 16. století, tak v roce 1636 poslatí latinského a francouzského kreslíře, ta grafika Žaka Kolota byla vydána série tzv. malých války. Při roky totiž předtím, že tam vydáno ještě za svého života nějaký cyklus růz války, války které se ještě, ještě dostaní. Růzí války, tak jak je vidíme na tom na obrázku, vidíme tady. V plnění kláštera vojáci odnášají děhtišky, odvádějí kněze, vykrádají klášterní majetek, respektive na cestách připadávají a krádají pocestné, ale ani sami vojáci nejsou nějakým ošetřeným hlůz války, protože oni sami se mohou stát obětí holmských vesničan, kteří se brání v plnění. Těchto obrázek, které souvisí s 20 válkou, nejsou války ani idealizované v určité umérské formě, ani nejsou heroizované. Kralotovy grafiky byly ale hodně rozšířeny. Vlastně víme, že vlastně například Rembrandt byl velmi oblíbený na řadě míst, a několik grafiků pracovalo, s podobnými tématy podle jeho vzoru. A lze velmi dobře předpokládat, že je znám také boja. E, některé z událostí, které viděl na grafických listech, je inspirovaly vytvoření vlastní série a i k vlastní e, slotní reakci. Stačí srovnat. Pohřďte je a stište se. Dalá od vás matví nebo nepřišli včas. Právě to jsou ty texty, které obrázy, které se snažil Mat Bořák interpretovat prožitkem první prožit světové války. A uzavírá ten, tu slovo interpretaci slovy. já se možná kaltem ten inspiroval, ale jeho umělecké a pojetí je zcela odlišné. Ke svým obrazům přidává krátké sentence, které nevždy vysvětlují obsah jeho grafik. Jsou to vlastně vyznání lidské duše. Je to pohroužení člověka do sebe samého, jeho subjektivní city a pocity. Psychocentrismus, který nalezáme na těchto obrázcích. Není zde ani stopa po nějakém objektivním realizmu či normativním soudu. Nalezneme zde moderního ducha nové reflexe která hledá pravdu ve svém s přáním pohledem lepším lidství. Můžeme se ptát, býval se pan zbořák stejně také na válku 2014-2016, když tuto svou úvahu dělal pro Almanacu. Zdá se mi, že to, co se udělalo v propagandistickém tisku monarchie, tak trošku paradoxně se stalo vlastním Dvořákovým zamišlením, nad válkou, kterou si my nějakým způsobem nepřál nepřál si ji ani glorifikovat. Nicméně pro mne, pro tady tu naši přednášku, se objeví otázka, je toto poroužení člověka do svého vnitra co se stalo bez jakékoliv přípravy, nebo nalezneme, nějaký možný začátek nové reflexe v událostech a umění 35. války. Ta se mi ještě zmínila. Třeba se musí ukázat, jak se vytvářený umění vítelný scény v době 35. války. Pak, když mluvíme o obou výzozemích, k tomu ještě byla různá poznámka ta, to, čemu říkáme 30. válka, 30 válka tak bylo součástí nizozemské 80. války. Takže válka v jižním nizozemí, která se rozšířila po celém severním nizozemí, trvala v delší dobu a více méně to, co, s čím se setkáváme, se. Ptáváme, se v 31. válce znamená pouze druhou etapu to jezozemského válčení. Takže jezozemskí umělci se mohli setkávat s tím vědiké války už další dobu. A když mi říkáme 1648 je bezpářský mír, tak samozřejmě pro severní Nizozemí to znamená završení 80. války a získání nezávislosti na Španělsku a definitivní rozpržení mezi španělským mizozemím a severním a severnými mizozemskými provinciemi. Na barotním obraze, na začátku, který si můžeme ukázat, zjistíme, že ta válka v umění stále ještě přetrvává v tom způsobu, který jsem ukazoval jako obrazy nějakého klorifikace velkých hrdinů, respektive nějakých věkších států. Johny Zelzemský malíř, to byl vysšud, ten jí patřil věkší kolem Petra Pavlánu, se namaloval obraz, který je dneska rentu, v muzeu, ale si příliš, byl určen jako a součást výmá by brány chento, která byla vstipšena po prvním větším vítězských katolických mocností na Čveri v roce 1936. Vidíme je zde Ferdinál Infanta Ferdinána Španělského, který se potřebuje stát v na místo nizozemí a za ním potom Ferdinand, tehdy Český král, budoucí Ferdinand III. Nad nimi je Vítězná je ochrana paní, Malie ta vítězná hlice se tak snáší nad poraženým nepřítelem, a nebo lidsky podaném a vzadu za nimi jsou jako dozvuky vítevní scény. Jezořemští umělci je, s obou částí, nejenom ze měžního ryzození, což. Autor, také ze Sražního vizozemí, kdy bylo řadnými místry, malování, scén, které můžeme rozlišit. jako také si tyto historie tohoto typu, potom e, ty scény spojené s geometrickou skutečností a potom žánové válečné obrazy. Když se podíváme na ty obrazy alegorické, historické, a taky s z asi nejdokonalejším příkladem, který ovšem nebyl dlouhé trvání, byla, byla výzdoba nové rezidence v Patridu Bon a výzdoba salonu, který jediný dneska zůstal z té původní podoby toho. No nezidečního řádku de který království, který byl vyzdobený v letech 1630 a 1640. Jeho dvůrcem se stal rádět, je Olivares, který chtěl představit úspěchy své vlády jako prvního místa v, v době Filipa IV. a rozhodl se, že vypoří ten sál, jako 1.000 růvný sál Filipa IV. To sále dneska je pouze jen takový bez obrazů, protože ty obrazy, které tam původně nejsou, jsou dnes místě v Právu. Tak tam si musíme představit kromě toho, že máme na tlen dvě těch jednotlivých království, třila, která patřila v králi, tak nad okny ty podnějny bylo francesko vyzurbará, ten panelský Namaloval na obrazů s činy drakolovými, to je mytologická, alegorická složka. A mezi těmi obrazy potom byly obrazy velkých válečných úspěchů maďarského hnutí právě v nejsoučasnější době. Ty obrazy malovali různí umělci, známé jsou především obrazy Diaga Válečná, které jsou nám zpěl manířek. Mezi těmi obrazy byl bezdětský pomník, bezdětský obraz Krýma IV., který je v krajině, krajině válečné, která se v tom těch ostatních dalších obrazov. Z obrazů, které tam jsou jsem si tady vybral pouze jenom tři na ukázku. Předání Bredy, tedy významná vladnictost pro španělskou honachy protože Bredy vypuklo v 60. letech 16. spolity to nejpůvodnější povstání proti Španělsku, které vedlo to tomto 80. leté válce. A v roce 1624, a 25 se byla snaha se město oblehnout a získat své moci, což se nakonec povedlo. A tady vidíme obraz, na obraze jako by reálnou skutečnost, totiž, že vedoucí hodivníce španělské strany Ambroziod Spinola získává klíče od uraženého Justina Savského. že to vypadá, že to je reálná skutečnost, a, se na a tady na pravo vidíme zatím úplně samotného Riyadh Raskéze, se na nás díval jako skutečnost, tak ta pozice, ta pozice těch dvou dvou protagonistů, není nějakým způsobem reálná, protože to gesto je odvozeno z děsta Trajánova, z Konstantinova obou Takže to, to, co vypadá velmi reálně, je vlastně odvozeno uměleckým způsobem. Na druhé straně, těsně poté co, co byla zpět, Obraz namaloval Bredagal opět ztrácena Španělí, tedy prospekt seberních mizozemců a na tom chce stávat součástí toho španělského to seberního mizozemí. Další obraz mám tady dva obrazy dobytí v Rheinsachku a útok na Rheinfelder mají podobný, podobný Takový moment v sobě, jednak jsou to ukázky dalších španělských nebo dalších španělského generála, který, který, který dobývá další území, ale opět v Pražsách dva roky poté byl ze Španěly ztracen a na těch, těch obrázek je více méně daleko zvýšená asi anebolecká snaha uh, ukázat úspěchy, které byla trošku v té době by imaginárem. Také se stalo uh, velmi záhyt to, že po smrti uh, rabiteli de Olivánez, který byl viněn za některé neúspěchy v rámci číské války, ten sál, ten obrovský sál, přestál vít výužíván a nakonec uh, byl který španělským králi dále zanedbává z další španělský králově si vyprozili jiné rezidenční sály. Z francouzského prostředí si můžeme ukázat určitý podobný typ takového takové obrazu, spojený s ženskou hrdinkou. Madame de Sembert -Bas Baselba de Neville no -No -No byla majitelkou latrinského pánství nebyl a v době 30. roce 1638 a 1640, se stalo, že latrinsko bylo obsazeno francouzskými vojsky. Manžel této dámy se vydal se, se španělskými vojsky bojovat proti Francii. Když Francie byla poražená, tak to, kdyby, to je osvobozované to principo bylo tak devastováno těmi španělskými vojsky, že manželka neváhala, postala se do čela pod boje proti, proti španělům a tady vidíme ji, kdyby v mužském postoji ve francouzské uniformě. A vzadu, v zadní části jsou vidět části jejího majetku, které by, byly vypreňovány a naopak ochraňovány. A francouzská královna na, na dění počest připomněla, to byl taky tento zvláštní a zajímavý obraz, který znamená si to takové, heroizování válečného obrany. obrany. Pokud mluvíme o alegorii, tak samozřejmě alegorii a historie se může, může být propojena typicky alegorickými záležitostmi, které se týkají války, růz války a konce války. Petr Paul Rubens je autorem této známého obrazu Následky války, který jako diplomat, který usiloval o výrobu skončení lásky a člověk, který pocházel z toho jižního Nizozemí, namaloval, věnoval ho jednomu z nákladů v Peričeňském, k do Florencie a tam ho také bude s nájdenem v pána a e, známe dokonce i vysvětzení tomu obrazu, který Petrké Pavel Benskýmu dvořil nějakou ikonografickou e, skicu, kde ukazuje to, že e, Mars je e, společně s půl jemi vtahován do válčné šílenství. E, Veruše se ho snaží Marie zastavit a vzadu to černé udíle Evropu která je přepálcovaná a zbavená svých švédků z toho válčného vesnění. Tady, tady, tady, tady alegoricky si můžeme všimnout skupiny tří, tří, tří, postav, žena dívka s stavitel, jsou vražení k Frank Guggen v roce 1657, už po 30 válce namaloval opět takový podobný alegorický obraz pro hradnici Frank Guggen Bosch, kde ukazuje spravedlnost a mír. Alegorie. nikoliv nějaká skutečnost jako alegorie, která opračuje to, to páčné Druhou skupinou obrazů, které jsem si vybral, se tvoří obrazy, které můžeme chápat jako veterní obrazy pro zasvěcené. Jejich objednavatelé byli většinou ty generálové, respektive taktikové války, kteří ty obrazy dávají jednak ukázku svých váčních schopností. Jednak také něco, co mohli oni sami přečíst. Můžeme si dobře všimnout na těch ukázkách, které si tady představíme, že k tomu, abychom je mohli přečíst, je třeba určitých zna, znalostí zna, zna, zna, geometrie nebo taktiky. Proto jsem to tady nazval jako e, geometrie a taktika e, těchto obrazů. E, inženýr. Daniel Kletcher na v roce 1629. Obraz, který ukazuje přípravu na bitvu v R.P.V.L.O.Š. A vidíme jako, krajinu bez nějakých výtvrdných nějaké, scén. Popředí potom jsou vojáci a jeden z těch vědících generálů ukazuje na velké hádně plánovací schéma toho budoucího a budoucí dítry. Často, když mluvíme o tady tomto inženýrově jako malíři, tak často malíři, kteří skutečně pracovali s těmi podobnými odrazy, tak pracovali s pracemi geometrů. Například jeden z takových významy geometrů sařských byl Karl který, který namaloval nebo kdozil, schéma oblehání v našem které se stalo součástí Teatra Evropy od Matease Mariana a Tyhle. Sada těchto obrazů se potom stala jakýmsi základem pro větší obrazy bytev a, a událostí. Petras Majers, nejznámější, nejvýznamnější, má jich z doby 31. války, který pracoval pro císaře a pro španělského krále, tak tento, to byl tady tento obraz obléhání bredy, kdy si všimneme v přední části, té spodní části přípravu na obléhání, potom táhnoucí vojska jdou bredě a v té zadní části, té, té horní části, potom vidíme plán bredy. Ten, ten obraz je vlastně složený jako z geometrického kudorisu, který je části a potom se z toho si poprazu dovolené situace. V podobným obrázem dělá takovým počátku Kalo. Opět vidíme, že hlavní části jsou obrázy Geometrické, ty spodní části potom každodenní život v bojách. se několik dalších obrazů. Zajímavý obraz, co je hlavní prachačic, kdy nikdy vlastně nevidíme ten skutečný boj, ale vždycky se ty obrazy skládají z několika částí, mese méně z přípravy na boj a z toho, prostředí, ve kterém ten boj potom probíhá. Pro nás samozřejmě nejznámější je snajersův obraz bitvy na Bílé hoře, který opět může být už jakým nějakým projekem, který se vyznal v taktice boje, protože na tom obraze jsou vidět tři časově zálevé události. Ten spodní části, příchod, bojiska třísařstvího na bojiště. Vidíme, že je tam také mnichy, kteří přichází podporovat ty, ta vojska je bojsko, té hlavní části, kde je záležitost taktická. To znamená o vzdělení vojska bojiskách jednotlivých quadrantů, který se připravuje pohybuje se taktický na bojišti v zadní části potom zjistíme, že se tam opětní spanovské roustop, který prchá zboliště. Takže na tom jednom obraze jsou tři časové eh, osy, které jdou za sebou. A podobným se působem, takže vidíme v Nermlingenu, kdy opřední se oba ti Ferdinandové, které jsme viděli hned na začátku, to je před bitvou prostřed, potom přichází to bovisko do bitvě a v té zadní části potom už bitva probíhá. Ta bitva byla taková zvláštní v tom, že oba ti mojemnici ji zvítězili díky tomu, že dvě španělské skupiny které proti ním měly vystoupit, tak jak potom to když profesor nos se spletlí a začali bojovat mezi sebou. Tím pádem tady císarsko-španělská armáda velmi rychle mohla ty španělské mezi sebou devastované jednotky zničit a zvítězit. Ale více Belénér, který je autorem tohoto obrazu, je také autorem obrazu a to obrazu je šarvátka. Ten nás vede třetí skupině obrazů, které si tady můžeme ukázat eh, s okázkou. Existuje skutečnost, která je malovaná na těch šarvátkách, nebo je to žávr. Dvě a dva, ob, dva obrázky, tě, které zbyt, jsou ve světách Moravské Galie, jsem vám tady kádla jenom jako takovou jako ukázku Jihonizozemské, so Severozemské, so so zem, zem, Sebastián Franz a jeho různé práce, které, které, které, které, které zpracovávají téma různých bitev, i historických, tedy národních. Tady v tomto případě to je ilustrace v generídě. A Dieter Mollein, jeden ze zakladatelů realistické polátské kardinovády. Jižní mizozemní žánr, severní mizozemní realizmus. A v řadě, v řadě obrazů, které můžeme sledovat, můžeme všimnit, si všimnout s motivy, které jsou někdy mezi žánrem a realizmem. Asi e, člověk mužem nebo malířem, který byl zakladatelem moderních výpěrních scén z 17. století byl Sebastian Ranz. Ranz. E, asi byl to muž, který hodně často také spolupracoval s Rubensem a v mělo v prostředí který se stal skutečně zakladatelem toho zvláštního zajímavého žánru, který byl nějakým způsobem spropojován ze skutečností, tedy skutečnými scénami, v době válek na pomezí žířního severního mizozemě. Tady tohle je obraz, který ukazuje přepadení konvoje. Tady vidíme poměrně populární obraz, který představuje setkání a vlastně jakýsi válečný duel mezi dvěma krtíři, jedním španělským a jedním francouzským, kteří táhli sice společně do boje, ale při překračování říčky se dostali do hádky O to doma lepšího koně a vyvolali duel, do kterého se zapojili jejich přátelé známí. Ten, obděl, ten obraz byl znám potom ve velkém množství, ta korejána skutečnost, morální no, příběh z roku 1600 a stal se velmi oblíbeným tématem, který známe z několika různých řešení od různých mělců, tak od grafiků, které byly hodně žádané, hodně vyžadované od soudových obědnávace. Takové žánry jsou rytířské šarvátky, připadení konvoje, předpadení cestujících, případně mohou tam odpočívající vrátit, nebo vyplnění, porvoje, vyplnění vesnice. Vyplnění vesnice vám tady ukážit, opět posebá je, je to obraz, který byl dlouhou dobu považován za žádrový obraz, jistě není žádná jaká skutečnost, až do nedávné doby, kdy jeden holandský Baratel historik, si uvědomil, že podle těch budov, které tam vidíme, se jedná o reálnou vesnici mobilně, která byla v roce 1589 vyplněná. Ten obraz samotný vznikl v roce 1620, to znamená není to reální obraz nějaké skutečnosti, ale by byl v francem zpracován eh, jako, jako bužitácí jak to asi bylo. existuje několik variant tady toho vyklemení, toho městečka do té vesnice, ty architektury se tam vždycky proměhují v e, různých verzi. Takže můžeme mluvit jedna o žánru, jedna o jakési historické skutečnosti, která je převáděna u toho žánru. Žánrový by... V je žánovým obrazům patří je, i tady tento obraz, protože to je opět oblehání. Oblehání města ostende, ale to ostende je vzadu, nejde vidět. Vidíme tady španělský tábor, takže ten španělský tábor je e, jakousi Ukážkou skutečnosti vidíme, pokud bychom sledovali ty jednotlivé postavy, zjistíme, je že to všechno se pohybovalo válečným ale tu válku samotnou tam nevidíme, protože je to vlastně pohled na válku z hlediska těch španělských žen. Zatím jsem ukazoval na nizozemské malíře, podíváme se na severo-nizozemské malíře. To jsou ty realističní maníři Isaias van der Velde vedle volejna pod těm truním z těch tzv. krajinomalby realistického směru. Tady si ukazujeme. A pokud se podíváme na obrazy, které van de Velde maloval, tak zjistíme, že jsou to víceméně žánrové obrazy toho typu přepadení, a mězectva, ale pokud si odneslíme tu fáš, tak zjistíme, že je to v reálném krajinném prostředí. Máme spicečnost a žábre vedle sebe. A ještě další tásky. Zvláštním mužem holandského prostředí, holandskou, kromě těch malých realistického směru, a malba idealistického směru, což byli většinou malíři, kteří, kteří, kteří obývali v Itálii. A v Itálii se spojovali ten, ten svůj moránský zájem o, o skutečnost s některými idealizujícími idealizující řešeními. Filip Smauroman je jeden z takových nejdůležitějších představitelů tohoto žádru. Vidíme tady. Opět různé, e, různé scény z výteklého života, ovšem nikoli v reálném prostředí. V těch kapulách, které jsem vám osvědčil, jsou, e, jsou v růzí války, jakákoliv. Pokud sledujeme produkci děhem války, tak asi nejvýznamnější tyto, tyto práce, což jsou známe z hlediska toho, když si řekneme, co to je 35. války. V roce 1633 s krámovským povolením a zůstředně pro kardinála Jack Jacques Calop, vytvořil tento cyklus, velkých druhů z války, které můžeme nazvat příběhem vojáka. Tak jsem, jsem je nazval. Nejdříve vám rychle za sebou a potom se k ním ještě tak trošku vrátím. Jsou to grafické listy, které ukazují jakoby příběh vojáka. Není to už příběh jednoho vojáka, zjistíme, že tam těch vojáků je daleko více. První obrázek představuje Verbování. Člověk naverbován do vojska a účastní se. Jediná reálná bitva je známa právě na tomto druhém otázku, protože poté nám ukazuje Jack Kallot další různé příběhy toho, jednoho nebo dalšího já. Když várka skončí, tak ráci nemají, skončí, tak si, e, nemají příliš možnosti jak se jinak zabavit, než e, vyrupovat domy respektive nějaké hostince. V hostincích e, dělat e, nejznější vojenské zábavy, včetně. Upalování hostinského na trhu. Vyplňují kostel. Který, když jsem vám ukazovala předtím ten malý cyklus, tak ten prostě je kášteř, tak je to vyplnění kostela. Přepadávají korvoje. To často, často bez nějakého vedení se pohybují v krajině, Jsou to které jsou to vyhledávány jinými vojáky. Na dalším obrázku vidíme potrestání, veřejné potrestání takového zběha, který. Byl původní součástí nějaké vojenské úpravy. Tady vidíme právo jednoho z těch zvěrů, jak je to posledního přijímání a další jeho koupání jsou mezi tím pověšení. Ale mezi tím se objevují, objevují i jiné scény. Co se odehrává, tohle je potrestání vojáků, ale stejně tak je možné, že to vojsko zabíjí obyvatele v válce, upaluje čarodějnice. I v válce 30 docházelo k čarodějnickým procesům a upalování tacířů a čarodějníků respektive, tady vidíme, lámání kolem. Po skončení války, mluvil o tom už také profesor Knos, vojáci často nemají žádné finance, jsou zranění, jsou invalidé, potloukají se o vesnicích a městech. Přichází do svých rodných vesnic, tam umírají v bídě a hradu. Respektive, pokud se objeví někde eh, nějaké vesnici, kterou nejdříve vyplodovali, nebo vlastně jenom vesničané z nich mají strach, také je eh, zabíjejí, jsou zabíjení vesničané. Poslední obrázek celého cyklu může být takový trošku zvláštní, protože a ukazuje jiný osud možného vojáka, který si tak můžeme představit z té z skupiny těch různých dávností. A to je sála vojáka, který, který žil v nějakým způsobem úspěšným ve válce a je potom oceňován, oceňován představitelé moci, nebo panovníkem. Ten, tento cyklus, který jsem zmínil, že byl poměrně hodně populární, co ovšem nevíme přesně, nebo nemůžeme ne, ne si představit, co je vlastně smyslem toho cyklu. Obecně vždycky bývá ukazován jako to, ty že jsou tam představovany ty hrůzí války, které, které jsou při které, které, které, které války. Které v souvislosti s Jakem Kalotem často bývá v literatuře ukazováno na to, že Calot mohl vytvořit ten cyklus odporu proti Francii, protože jsem předtím, než ten cyklus byl vydán, tak bylo obsazeno francouzskými vojským Rinsko a bylo připojeno k francouzskému království. Takže no, byla představa, že vlastně Jacques Calot ukazuje tedy tu hrůzu války na tom obsazení Což Dneska víme, že na té práci, na, ten, na tom cyklu pracoval i delší dobu. Znáště před tím obsazením. Takže má, ten cyklus má nějaký jiný význam. Kromě toho eh, Calot pracoval pro kardinára de Cherie často a je těžko, asi představitelné, že by eh, s kritikou vyšeli od jeho děnní války, se snažil podražit a navíc, jak se mu pokazovala, obálce, ta grafika vydána se smolením královským. Královským smolení. že Takže vzistují božné dvě vysvětlení tady tohoto příběhu vojánka, že vlastně představuje excesy akardisticky pojaté excesy císařské armády, naopak, proti kterému se francouzi vymezovali. A pokud bychom si ovšem všem představili nepatrioticky, že to mohou být excesy francouzské armády, tak, tak a druhá možnost vysvětlení je, že to měl zájem především kardinát Vyšel je, který se snažil několikrát které války obnout dále, aby vydal jakýsi jasný zákonník, jak se mají chovat vojáci, protože existují ty excesy, které jsou popisovány v literatuře, které známe z různých textů. Takže pokud bychom si řekli, co je na tom reálného, a co je reálného, reálnost zůstává. války jsou skutečné, na druhé straně jsou ještě představené do jaké si propagandistické konceptu, ať už proti protivníkovi, anebo bez důraznění, jak se má chovat ten správný voják. A ta poslední, poslední obrázek asi toho, pokud ten boják se bude chovat seriózně do válčného prostředí, tak bude odměněn a bude slávě zatímco ti ostatní marodeři, desertéři ti vrahové třicidějuté války, ti jsou různým způsobem trestá. Kalot vypracoval hodně často, také od jednu dobu svého života pracoval ve Florencii. A v Florencii měl mě několik žádků, alespoň jednoho vám tady představím. <hý> Stefano de Labella je autorem cyklu o míru a válce, ve kterém jsou tyto scény, bytvy na souši, bitvy na moři a podobně. Opsováme se k poslední kapitole, doposud se mluví o těch mizemských co znamená vítevní scény a vítevní maniřství pro italské maniřství. Italské maniřství od začátku 17. století je to maniřství, které se, se velmi rychle rozvíjí, barokní maniřství. A můžeme si všimnout, že v tomhle, této malířské válbě je zájem obitevní scény, poměrně velmi velký, ale je spojený více s tím, co bychom nazvali udělat dekorativním způsobem italské válbě. Za zakladatelé tady tohoto způsobu bychom mohli považovat sám je jedno z preromantických barokných malířů neapolského úvodu. Vidíme tady několik jeho příkladů, jeho bitev. Je dobře vidět, že často si volí jako svůj vzor, kterého nádhle na vyníčí, jako jeho angiáry, kterou různým způsobem přetváří do různých těsteckých a boje, skupin. Sebou. Kromě toho, tím momentem italským je, že sice máme před sebou sice obrazy z tehdejšího válčení z 35. války. Ale ty obrazy jsou klasizující, antigucí prostředí, které jakousi představu obecné no, válčené věstění obecné války. Mužem, který se s Antonem Rosou dobře inspiroval a stal se jedním z nejvýznamnějších bytovních malířů 17. století vůbec, byl Jacques Courtois, takzvaný Il Bourdon-Mone, z známe, že sice je to Bourdon-Mone, francouzský malíř, který ovšem pracoval na Hodně spolupracoval s Matiasem de Medici, s třetím synem Kozima Dorema který měl velký zájem o umění a také ve svém vládí byl účasten vládky Také byl byl bytě, bytě, bytě, bytě, bytě, bytě, no, když měl 18 let. My ho vidíme tady zobrazeného na kraji. a ten obraz byl vytvořený na jeho jednáku podle jeho vzpomínek. Takže vlastně, sice nemáme reálné dvoření pro reálné bitvy, ale je to vlastně um, narativně popsaná bitva z rodiska um, paměti Matiase um, Veličí. Tady tento obraz se k nám využívá Lingen. A můžeme se podívat ještě na další obrazy. Můžu, je to Nikoliv jenom tedy obrazy těch radních, ale spíše žádrových obrazů, šarvátek. A, Válečných středů, i často jako v romantické krajině, proti tomu, co se odehrávalo v dobách 35. Právě tady tento dekorativní směr vedl ke dvěma způsobům, které byly známé v 18. století. Jednak k tomu, že z těch obrazů válečných se stalo skutečně žádrové majestátní, které byly v obrazářen, byly přijímány. Obrazy zválečných válečných které měly určitý význam, jako by dementa mori. To jsme si sledovat v různých zbělech záleckých, kde byly ty pazy sestavány k sobě, že velmi často k těmto třeba dvěma obrazům s tématikou tematikou byly připojovány obrazí se paritás zátišiny, marnosti, se obrazy, spomínek na smrt a podobně. Tenhle způsob italské malby potom se stal poměrně významným tedy internacionálně v 18. století. Ukazují vám tady Frančeska Kasanovou, pratra známějšímu Čakoma Casanovou. malíře, kterého obdívoval Vásof Antonín Kalnic, toho obdíme na obrázku Vlevo, a pro namaloval Kazanova několik různých bytevných scén a kromě těch bytevných scén také maloval současnost konce 18. století. Zajímavé je přirozeně to, že si, když si uvědomíme, jaký obrovský rozdíl je mezi tímto typem obrazů a bojovými obrazy, protože to už když jsme prakticky jakési současnosti, kdy se objevuje jakýsi nějakýsi kavalírský pohled na válku, která je spíše romantizována i v těch postojích těch romantických, vyklížejících vladých ústojníků před na polské rubě a na polské rubě a tím, co viděl viděl, Goyard, a tím končím. Pokud si můžeme uvědomit, co zbývá s příci květem války z obrazu, obrazu, tak si uvědomíme, že pak, že se mluví o válce o jejich hrůzách, tak se na můžeme dívat nějakým algoritmickým způsobem. Na jednom z takátů, který ne, ukazuje, Konec války, tak ta válka je e, Horecký, zvýrazněná, zvýrazněna jako jakási nestvůra, která německá území, a ta nestvůra je v tom zaměstnávatelském božím zásahem. A tak válka končí. Válka končí také, když e, namaloval jeden z německých malížů, v podstatě zátiší, zátiší ze zbraně, kvít zbraní, to je 1648, je vlastně tohle na označení teď končí v řada momentů, které najdeme v architektuře 17. a 18. století, nějakým způsobem vychází z válečného prostředí, když si představíme, Vinčenca Skamocilo a jeho projekt pro palmanů jako obránu pevnost Benáčanu v roce 1600. A když to je později o tom dne v prysách, od Sebastiana tak vlastně ta, ty se stávají jakýmsi ideálním městem. Skamocsi vypracoval kolem roku 1600 projekt pro zvláštní pác, který opisoval, jako palác, který je důležitý pro určité opevnění nějakého místa proti Žolměrům, vojákům paracou in forteca vlevo. Se objeví v našem prostředí téměř o sto let později, na konci 17. století, když Žolměr Petroteca projektuje Zájem pro mě dříve, nebo vyprojektuje téměř s podobným způsobem, ale ten plán už není otevněný. Už není otevněný, je v soudě, tam se podobá tomu konceptu palacovým fortecám. A tím se dostávám vlastně zpětně až ten, na ten začátek ke Gujovým ilustracím. Když se, jsme se dívali na ty obrazy, které se ukazují, dobu 30 té války z 17. Století, 18. století, tak si můžeme uvědomit, že ty obrazy sice jsou inspirovány 30. válkou, těmi hrůzami té války, ale stále je ještě neúplně dokonané prostředkování. jsou pořád ještě víceategorické, jsou hodně dekorativně vybavované. A teprve moderní umělec, to tak se takto nadsazením řekl, 18. 18. století, tak jak to popisoval Marc Zbořák, se vlastně začíná zajímat několik o jakési reálu. Když se mluví o bojových jako o reálném zobrazení těch, těch války, na napoleonské tak to není pravda. Je to válka, je to to, co vidí. Takový vnitřním zákem Goja. To, je to znamená, je, není to náležitost, která by byla odpozorovaná ze skutečnosti, ale ta skutečnost je mnohdy natolik hrozná, že Goja jí předklopší nějakým vlastním vnitřním způsobem. To je ten druhý způsob, se kterým pracujeme. V 19. a 20. století stačí si jenom vzpomenout na obrazy moderních umělců, třeba Picassovi Kravniky, která podobným způsobem nereálně zobrazuje válečné hruzí, ale možná právě to nereálné zobrazení dokáže lépe zobrazit tu hruzu, kterou vyblává Válka. Děkuji za pozornost. Za prosím, o to, možnost diskuzi. Všiml jsem si, že u některých těch více propagandisticky zaměřených obrazek, že se tam objevovaly i náboženské motivy, jako co první dokonce pana Marya s dítětem se usmíval na ty vojáky. Tak se chci zeptat, nebylo to vnímáno třeba z hlediska klé, kléru jako kontroverzní a jak se. K tomuto, využí, k tomuto zobrazování postav spojených s očivně křesťanských a tehdejší, te, tehdejší církve, nejenom o všechny. No, tak jednak, samozřejmě, když je to souvisí s tím alegoricko-historickým, tak tam ta Pana Marie jako pomocnice je kapitávána. To je přesně, pokud si uvědomíme, na obrázek z Brna. Roku, když, se, když se brání Švédy, před Švédy, tak současně, současně se vždycky mluví o tom, že nad těmi obráncemi se objevoval obraz svatoponské Marie nebo Madony, tomářského káštera, což může být trošku zvláštní, protože on ve té době v Brně nebyl, protože byl v švédy ukrýván. Objevují se této obrazovce. Tam je to jako běžna, běžná zvětá součást té propagandy, že vlastně to vítězství bylo dáno také pomocí paní Marie. To infanta, taky na španělskou, vlastně tady třetího, to jasné a právě spojené, na nimi. Takže v tom případě církev katolická s tím neměla absolutně žádný problém, protože ona byla zapojena té retoriky na katolické straně. Já jsem té 1633, to Ale není jasné proč. Samozřejmě, je se to že jsem to říkal, že v té době. Káro pro když pracoval, a pracoval, protože vypracoval pro několik, několik grafických záležitostí. A jediná ta věc, kterou se zmiňovat, o čem se tam diskutuje, tak to je ta, ta, ten důvod, proč to vzniklo. Jestli to vznikl takový protest proti vánoce a nebo jestli to nějaký obyvatel skutečně, byl někdo nemusel musel to být vyššený zrovna sám, ale mohl to být někdo z královského No, jenom nakladu, je jenom taková doplňující otázka k těm italským malým žlutám. 30-letá válka probíhala na italském území, ale jak to tam běž, tak nějak bylo nějakým horým obrazu, nebo to bylo čistě zobrazení bytek, který byl na 50-letých. No, velmi často to bylo takhle právě, když děti. Ty lidé, kteří tam, jako ten, ten mediční právě, když bojoval na, na těch evropských vláčištích, tak na se objevují, a pan Copity je vlastně největší sbírka tady takových těch, těch vánečných právě tím, že medičeští byli taky hodně no, zapojeni, no to v té vládky. ale většinou se tam objevují ty, ty mimoitávské, hlavní, hlavní, ten moment italský bylo oblehání mantovy, nebo dobití mantovy víceméně a tomu mám takový pocit, že to mě ještě tady doplní ten, myslím, řadný obrazit o toho oblehání mantovy nejsou. V tom mantovi, italském prostředí vůbec ne, ale nakonec, ani u kolátku vlastně, tak v tom našem prostředí, kolátku, který vyplenil mantovu. a no, tam jenom že, že oni váčili Turka má na že v té době, mm. takže pro ně vlastně a 30 třicetletá válka byla tam a bez předozemní mohu. No, no kreky, myslím, že já. Mm. ty tě, mm. vlastně, vlastně jako jak se provozoval, řekl, umění, takže obecně takové žánrové výjevy byly nizozemské. Už v starší době, v 16. století, a pokud bychom hledali někoho, kdo tomu mění, to umění, a to opak, opakují skoro tu zlámovnic, co umělec nemaluje to, co vidí. A je to, co viděl na jiných obrazech a to, co se naučil někde jinde. Takže jestliže Peter Bray, začne dělat také ty první obrazy včetně, včetně vážný nevyňátek v tak to jsou základy, na které je možné se napovovat na tomto v tom vizozemském poslídí, zejména v tom vizozemském poslídí, který je ten stát, ten mobil, Zajímavostí je vlastně tady ten trošku posun těch severonizozemských malířů, protože ti se vlastně k tomu dostávají až v 20-30 let. A protože uh, ti nizozemci byli tak jako inklinovali k těm žádrovým a vyprávějícím obrazům daleko prace. Asi ne, nechci zabočovat až nějaké moc velkých podrobností si jedná historická uměny Svetlana Alpers, když mluvila o tzv. realistických obrazech šlánských traditák, tam nejsou realistické obrazy, ale jsou to obrazy popisující, popisné, na rozdíl od těch jakoby, prospektivních obrazů, které mají nějaký svůj význam v itáckém prostředí. V Itálii vždycky bylo důležité vidět přes ten obraz na nějaký význam vnitřní, zatímco ti nizozemci, už severní nebo jižní, ti sledovali popis tak, jak to tak je kolem nás. A ta, ta, ta, ta válečná realita mohla být dobře s tím spojená. Tím, co Itálové potom v 17. 18. století vytvářeli, tady jsme obrázi žádrové, takže vždycky měli hledat něco, co je zatím, jaký je tam význam vnitřní, význam, vnitřní nebo co není čistě na tom pohledu. Proto tedy zoreci spíše s tím začali. ale ti Italové se k tomu velmi dobře mohli vrátit právě prostřednictvím nějakých nábržských e, některých výrobků, protože v teorii majišské existují pouze dvě spisy, kde se mluví o tom, jak, jak se mají malovat literární obrazy a ty byly online. A potom Romaco byl chápá, trošku jako kdyby Leonard byl v druhé polovině 16. století a teď ve svých tematických textech má také, jak se má malovat bitva. A bitvní obraz. A to je ten obraz toho italského způsobu. Já myslím, že čas už nás tlačí, takže. Chciano podić za futawo przez